în cer și pe pământ, Preotul Valeriu aduce tuturor iubitorilor oracolului lui Dumnezeu, programul L085 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul cuvântului lui Dumnezeu pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața versetului 37 din Luca de la capitolul 7, verset pe care îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de acestea însă, doresc să vă relatez un dialog scurt dintre un credincios și părinții unei fete paralizate care a vizitat odată o familie. După ce a stat de vorbă câtva timp cu gazdele, acestea i-au spus Hai acum să-ți arătăm locul sfânt din casa noastră, să-ți arătăm poarta cerului Ce-o fi vrând să spună oamenii aceștia cu astfel de vorbe, se întreba foarte curios credinciosul Și gazdele au dus pe Musafir într-o cameră unde, pe un pat cu o lenjerie albă ca zăpada, zăcea paralizată de mulți ani o tânără în vârstă de 30 de ani Bolnava avea o față strălucitoare. Lângă patul ei pe o măsuță se afla o Biblie, hrana sufletească de fiecare zi a suferindei. Aici este poarta cerului și locul sfânt din casa noastră, spuse unul din părinții fetei. Ori de câte ori suntem amărâți, venim aici și suntem mângâiați prin răbdarea cu care scumpa noastră fică rabdă suferința prin vreun cuvânt de scriptură pe care ne-l spune ea. Vedeți, dumneavoastră, oamenii aceștia învățaseră să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și starea aceasta de mulțumire față de Dumnezeu în loc de răzvrătire cu privire la fica lor a transformat camera de suferință într-un colț de rai pentru ei sau, exact așa cum spun ei, poarta cerului. Știi ceva? Am o soluție pentru dumneata, o rețetă de fericire dacă vrei pentru dumneata care nu ai în familie o fată paralizată, o fată tânără la 30 de ani, stând lungă pe pat și ești totuși mai nefericit decât familia aceasta. În loc să te uiți unde nu trebuie și să te plângi și să te văicărești, Făți obiceiul să vizitezi familii greu încercate, fie prin stări de copii din aceștia paralizați, fie prin cei care îngrijesc de bătrâni paralizați. Vizitează azilele de bătrâni, vizitează spitalele, vizitează orfani și văduve în necazurile lor, așa cum ne îndeamnă scriptura și-ți promit că ai să vii acasă cu totul schimbat și în loc de cârtire și nemulțumire ai să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate cele pe care le ai și așa cum ți le-a rânduit El. Vreau să știi că starea de nemulțumire și de cârtire nu este datorată greutăților cu care te confrunți, ci are o origine mai depărtată în strămoșii noștri din care ne tragem. Da, este adevărat, nouă ne lipsește una și cealaltă. Dar ce-i lipsea oare lui Adam, Adam și Eva care erau în grădina paradisului? Ei bine, nu le lipsea nimic, dar e o sămânță a curiozității în noi, un fel de a ne uita în grădina vecinului, cum spune proverbul, și atât a fost suficient să-i aducă starea de nenorocire și blestem pentru toți vecii. Înțelege așadar că starea de nemulțumire în care te afli nu se datorează împrejurărilor, ci este o sămânță veche în noi de care trebuie să te lepezi și numai după ce lepădându-te de felul acesta vechi al lui Adam și îmbrăcându-te cu Hristos, cu Hristos care s-a lipsit pe sine ca să ne îmbogățească pe noi, cu El care a părăsit locul de bine ca să ne cerceteze pe noi, numai atunci poți să găsești adevărata cale a fericirii și a porții raiului aici pe pământ, așa cum spuneau și părinții din împrejurarea pe care am citit-o. Și cât privește faptul că întotdeauna poate fi mai rău decât starea prezentă, am să vă spun o glumă. Ițic și cu Ion erau amândoi într-o celula închisorii, trebuia ca a doua zi dimineața să fie executați. Ion o ținea într-una cu Aoleu, măicuța mea, ce rău am ajuns. Ițic spunea, băi, ferească Dumnezeu de mai rău. Ion îi răspundea, ce vrei mă, mai rău decât să ni se ia viața? Și în felul acesta au petrecut-o ei toată noaptea, unul văicărindu-se și ălălalt zicând ferească Dumnezeu de mai rău. Dimineața au auzit sentința, omorâre prin jupuire de vi. Se apropie acum Ițic, acela socotit mai neînțelept de către Ion la urechea lui și spune, Ți-am zis eu că întotdeauna poate fi mai rău? Desigur, gluma e glumă, dar ascunde un mare adevăr. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai acum și nu-l atrage, nu-l sili pe Dumnezeu să-ți aducă altele mai rele, că știm noi, cârtirile, spune spurgeon sunt niște căruțe pe care le trimitem la Dumnezeu să ne aducă alte ne cazuri, cum s-a văzut în cazul poporului Israel. Doamne Dumnezeule Tată ceresc, ajută-ne te rugăm, ca și ascultând la mesajul acesta, să primim o nouă lumină și un nou inbold, cei care nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos, care ți-a mulțumit pentru toate lucrurile, să se grăbească astăzi și prin pocăință să-l primească. Iar noi cei care l-am primit pe Domnul Hristos Să învățăm odată mai mult Să ne uităm la tine Să-ți mulțumim pentru toate lucrurile Ca prin aceasta să facem voia ta cea bună Plăcută și desăvârșită Cum ne-a lăsat scris în cuvântul tău Amin se va sfârși, Și vom fi nos you. a vongusta, din Christos. Cazul greu de aici îl vom uita Și doar privirea lui atunci va lumina Deci lucrator fi brav, nu dispera Iubiți ascultători, suntem în Luca la capitolul 6, vom citi astăzi versetul 37, din care Domnul să-și continuă învățăturile pe care le-a început deja cu câteva versete mai înainte, pe care noi le-am parcurs în lecțiile precedente. Citim așadar versetul 37, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Sunt părți luminoase, părți ușor de înțeles și părți întunecoase, părți mai greu de înțeles în cuvântul lui Dumnezeu. Iată, în versetul de mai sus, una din părțile luminoase pe care și un copil o înțelege. Scrie clar, nu judecați și nu veți fi judecați. Ce interpretare se mai poate da acestui îndemn limpede al Domnului Isus, dat nouă urmașilor săi? Duhul de judecată cuprinde o travă de moarte. O travă pentru acela care întreține acest duh de judecată și o păstrează în inima sa, o travă pentru cei din jur și gangrenă care roade sufletul. Cine dă boala altuia, zice Nicolae Iorga, nu scapă de ea, aviz crevetitorilor. Cine judecă pe alții se îndreptățește pe sine, cine se cercetează adânc pe sine nu va mai judeca pe alții. Vrei să te gândești astăzi puțin la câteva prici în care te-ar hotărât să nu mai judeci? Iată, mai întâi, judecând pe altul, te sărăcești pe tine însuți și îți necurățești sufletul. Apoi, fiind aspru cu alții, ești mai puțin aspru cu tine însuți și s-ar putea întâmpla să-ți îngădui multe abateri în viață. Duhul de judecată, te îndepărtează de Dumnezeu și îți face totdeauna grea legătura cu El, lucru care îți micșorează bucuria. Deși adevărul este unul, totuși poate să îmbrace diferite înfățișări. De ce atunci să faci rău celor din jurul tău, judecându-i și defăimându-le bunul lor nume? Cunoști cu adevărat gândurile adânci ale fratelui tău? Ști tu tot ce se petrece în adâncul inimii lui? O carte veche zice așa. Dacă vei vedea cu ochii tăi pe fratele tău păcătuind și gândul îți va spune, o sândește-l. Îndepărtează acest gând și spune așa. Ana, ție, satano, tu ești vinovat, iar fratele meu ce-a făcut? Și întărește-ți inima ca să nu o sândești pe fratele. Alt miteri va pleca de la tine mila lui Dumnezeu. În legătură cu aceste gânduri, un om al lui Dumnezeu spunea, Să nu o sândești niciodată pe nimeni, chiar dacă cineva ar păcătui sub ochii tăi printr-un păcat grozav. Adu-ți aminte că dacă te vei abate din hart, poți să-i pe toți prin păcatele tale. Deci, când vei vedea pe fratele tău păcătuind, întoarce-te către Dumnezeu și spune lui cu recunoștință, așa ca fericitul Augustin, Ah, Doamne! Dacă tu ai fi îngăduit, eu aș fi făcut mai rău ca el. Un mistic creștin pe nume Ava zicea, Nu se cuvine să o sândim pe nimeni, pentru că toți suntem păcătoși și trebuie să socotim greșelile fratelui nostru ca pe ale noastre proprii și să nu-l decât pe diavolul care l-a înșelat. Când cineva împinge pe altul în prăpastie, noi nu mustrăm pe cel ce a căzut, ci pe cel ce l-a împins. La fel și aici. În loc să o pe oameni, să încercăm mai bine să înțelegem. Să căutăm să ne închipuim de ce fac ceea ce fac. Este mult mai folositor decât ai judeca. Trebuie nepărtinire. Să nu ne aplicăm nouă alt fel de viață decât cel care îl aplicăm semenilor noștri. Sabia judecății, zice Nichifor Marcu, cu care lovești pe cei din jur, este în același timp sabia cu care te lovești pe tine, că tu nu ești vrednic să faci parte din corpul pe care îl lovești și prin care existi. Celulele din organism trăiesc unele pentru altele. Numai celula canceroasă trăiește pentru sine și creșterea ei aduce moartea altora. Ajungem la adevărata milă și înțelegere față de alții când ne dezbrăcăm de prejudecăți, de idei dinainte formate. De cele mai multe ori, ideile preconcepute hotărăsc legăturile dintre om și om. A judeca pe altul, fără să cunoști precis faptele și motivele sale intime, înseamnă judecată pripită, sub influența prejudecăților sau a ideilor preconcepute. Prejudecata este totdeauna semnul slăbiciunii. Ea nu-i dovadă tăriei, și nici adevăratului creștin. Apoi, noi niciodată nu cunoaștem... Pe cel pe care îl judecăm, dacă între timp el poate s-a pocăit. Spre exemplu, cine l-a auzit pe Petru lepădându-se de Domnul Isus, dar nu i-a cunoscut întoarcerea și pocăința lui, putea să-l judece foarte bine că este unul care s-a lepădat de Domnul Isus, dar în cazul acesta era în afară de cunoștința cauzei și anume că Petru, după lepădare, s-a pocăit. Prejudecata ne face să fim intoleranți și intrigați. Dacă am fi de o sinceritate desăvârșită față de Dumnezeu, n-ar mai exista prejudecată. Din fire suntem plini de închipuiri. Avem vederi unilatelare și inimi sucite, de aceea suntem copleșiți de prejudecăți. De obicei, prejudecata se întemeiază pe ignoranță, pe necunoaștere, pe prostie, cum zicem noi. Cum putem scăpa de starea aceasta grea? Numai prin nașterea din nou sau, dacă suntem născuți din nou, prin judecarea de sine, să ne judecăm pe noi cu sinceritate înaintea Domnului, printr-o predare desăvârșită în brațele Mântuitorului Isus Hristos. Mi-aduc aminte că am avut odată o divergență cu unul din copiii mei mai mari. M-am dus înaintea Domnului și am început să mă plâng. Copilul acesta se poartă așa și așa față de mine. Și în tot timpul Domnul aveam impresia că îmi spune versetul din Scriptură care spune Fățarnicule! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău și pe urmă vei vedea de și să scoți bârna din ochiul fratelui tău. Ei bine, în timpul acela cât stăteam și cugetam la situația în sine și mă tot gândeam la ce mi-a făcut mie copilul meu, îmi venea mereu în minte versetul acesta. La un moment dat am zis, Doamne, oare de ce îmi vine mie în minte versetul acesta? Despre ce este vorba aici? Eu, în definitiv am venit să mă plâng de ce a făcut copilul meu. El a făcut un lucru care nu trebuia făcut nici de cum... Și atunci am înțeles, prin lumina lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, că, de fapt, copilul meu e adevărat. Avea un paie în ochiul lui, dar eu aveam o bârnă. Și atunci am zis, Doamne, dar care este bârna din ochiul meu? Că, de fapt, fapta lui este mare. Și atunci, Domnul meu a întrebat, dar tu nu te-ai purtat niciodată urât cu mine? O, zic, da. Și eu ce ți-am făcut ție? Mi-a fost întrebarea din partea Domnului, când tu te-ai purtat urât cu mine, Ți-am luat capul imediat așa cum ai vrea tu să-l iau eu copilului tău? Nu, Doamne, zic, tu te-ai purtat cu bunătate, mai răbdat, ai așteptat. Ei bine, a fost răspunsul din partea Domnului, tu de ce nu ai răbdare cu el? Ai venit să te plângi de cele ce a făcut el, știu, dar felul cum te porți tu cu gând de judecată imediat asupra lui, tu care ești matur, tu care ai cunoscut dragostea și iubirea mea, tu care ai cunoscut cuvântul meu, Oare acesta ce este în viața ta? Am zis, da, doamne, asta este o bărnă. Și mi-a zis, domnul, foarte bine, ocupă-te acum de resentimentele pe care le ai împotriva propriului tău copil, ocupă-te de starea ta, ajunge la statura aceea de al iubi, vino și mijlocește pentru el înaintea mea în loc să-l părăști la mine și după aceea voi avea eu grijă de el. Ce s-a întâmplat? Pentru că tot v-am spus să vă spun până la capăt, am înțeles lecția aceasta din partea Domnului, i-am mulțumit că m-a învățat în privința aceasta și am luat hotărâre în inima mea ca să nu mai mă de absolut nimic cele ce îmi face, pentru că, în definitiv, ce îmi face el mie este egal cu zero față de ceea ce îi fac eu Domnului. Ce credeți că s-a întâmplat? Cine spune că nu există minuneați pe Pământ, nu știe. Copilul meu de atunci, care era cel mai recalcitrant și cel mai nesupus, a devenit cel mai cuminte și cel mai ascultător și cât era de mare, dacă îi spuneam în cap să stai, în cap stătea. M-am înfiorat, dacă pot să spun așa, de puterea pe care o are Dumnezeu atunci când urmezi cuvântul lui. Nădăjduiesc ca împărtășirea acestei experiențe să fie de folos multor tați care au o voință de fier, așa cum o am și eu, și care au niște copii cu aceeași voință. Dacă ați luat aminte la aceasta, lucrurile vor merge nemaipomenit de frumos și în casă va fi o armonie și, într-adevăr, o stare cerească. Venind înapoi la cugetările noastre, cu cât ești mai curat în cugetul tău față de Dumnezeu, cu atât ești mai înțelegător față de fratele tău și nu-l judeci. Numai cei care au multe necurății în viața lor găsesc mare plăcere să judece păcatele altora. Adică necurățenia din tine găsește plăcere să se ocupe de necurățeniile altora. aceasta e parcă o lege a vieții firești. Un om al lui Dumnezeu, pe nume Nichifor Marcu, zice: Duhul de judecată, acest râu al morții, când începe să curgă prin mijlocul copiilor lui Dumnezeu, cei ce beau din el ajung plini de mânie, nemulțumire, cu ochi reci, ca de gheață, ochi bănuitori. Când judeci pe fratele tău în fața altora, cei ce ascultă se otrăvesc în duhul lor de o din duhul tău cu care judeci. Te rănești pe tine și rănești și pe cei de lângă tine, drept zice Sfântul Ioan Gură de Aur. O l pe fratele tău, l-ai făcut mai rău și pe acela care te-a auzit. Dacă acesta e păcătos, el devine fără de grijă găsindu-și un complice în păcat, iar dacă e drept neprihănit, atunci cade în mândrie și se îngânfă din cauza păcatului altuia, primind un motiv ca să se gândească mai înalt despre sine. Îndemnul Domnului Isus este nu judecați și nu veți fi judecați. Când soții curii au descoperit uraniul, acel metal necunoscut până atunci, hoții s-au gândit să-l fure, întrucât știau ce valoare mare are, și l-au furat. La această veste, poliția a sosit la fața locului, dar soții Curii au rămas foarte liniștiți și au explicat poliției că hoții umblă cu un metal care le va produce răni care nu se pot vindeca. Așa că ei se nenoroce singuri umblând cu uraniu. Când însă vor veni la spital pentru tratament, atunci va fi înștiințată poliția. Așa s-a și întâmplat. Hoții au fost descoperiți prin rănile lor. Tot așa pățesc cei care umblă cu duh de judecată. Ei se lovesc de ei, zdruncinând însăși temelia vieții lor și produc dărâmături în lăuntrul lor, cum nimeni altul din afară n-ar putea să o facă. Duhul de judecată este un foc străin care arde și pârlește rău pe toți cei care umblă cu el. Un credincios spune așa, ceea ce sabotează mai mult pe Dumnezeu în lucrarea lui din viața omului este Duhul de judecată. A judeca pe fratele tău este o rușinoasă răpire a vredniciei dumnezeiești, spunea fratele Ion Scararul. Toată judecata a fost dată fiului, scrie la Ioan 5 cu 22. Să nu ne băgăm, deci, în drepturile Domnului Isus ca să nu fim judecați de el. Să observăm în alții calitățile, iar în noi defectele, așa scria limpede Luther. Dacă facem așa, nu mai putem cădea în uriciosul păcat al judecării și osândirii fratelui nostru. Îndemnul Domnului Isus este iertați și vi se va ierta. Numai cei iertați de Dumnezeu pot să ierte și ei pe alții. Numai cei care sunt iertați au în ei Duhul lui Dumnezeu, Duh de răbdare și înțelegere, Duh de smerenie și putere. Numai prin iertare poate fi păstrată dragostea între frați, în familie și în adunare. Dar cât de greu este să ierți. Puterea omenească nu o poate face. Acest lucru a fost experiența multora. Cum s-a spus și mai sus, trebuie o pocăință sinceră și o predare totală în mâna Domnului Sus și în urma iertării pe care ne dă El, ajungem la starea duhovnicească de lumină și putere, care poate să ierte pe aproapere. Iertați și vi se va ierta. Un tânăr credincios mergea odată pe un drum printr-o pădure. Acolo a întâlnit o de oameni care tăiau lemne și, pentru că îi cunoștea, le-a dat frumos bună ziua. Răspunsul a fost râs și bătaie de joc, bancă unul din aceea, un tânăr l-a și scuipat. Faptul acesta l-a durut cu atât mai mult cu cât acel tânăr care o făcuse îi fusese prieten altădată. Dar a luat această umilire din mâna lui Dumnezeu și și-a văzut de drum rugându-se în inima lui. După un timp, cineva a bătut la ușa lui și spre marea lui mirare, la ușă era chiar tânărul care îl scuipase după ce a stat liniștit, acela a zis, aproape plângând, Poți să mă mai ierți? Nu, nu poți, fiindcă asta nu poate face niciun om. Apoi a dat să plece. Credinciosul a oprit însă și a zis, Da, ai dreptate, aceasta nu poate face niciun om firesc. O poate însă numai acela care a primit iertarea de la Domnul Isus. Și fiindcă eu am avut parte de acest harmare, pot să te iert din inimă, dar ascultă-mă, caută și tu iertare la Domnul, ca să ai parte de Harul de care am avut și eu parte. Iertați și vi se va ierta. Cel care prin credință și pocăință a primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal, a fost iertat de tot trecutul lui păcătos și a fost născut din nou prin Duhul. În lăuntrul lui a luat ființă o nouă făptură după echipul și asemănarea lui Dumnezeu. Această nouă făptură, această nouă fire poate să ierte să iubească și să aibă milă de semeni, la fel ca Dumnezeu. Firea vechea credinciosului însă nu poate să ierte și nu poate să iubească pe vrăjmași. În măsura în care stăm sub călăuzirea firii celei noi și a Duhului Sfânt, avem în noi felul de a fi al lui Dumnezeu, adică iubim ca El, iertăm ca El, suntem milostivi și fără părtinire, la fel ca El. Frumos se ruga Sfântul Grigorie de Nisa când spunea Doamne, Fă cu mine ceea ce fac eu cu alții. Eu aș putea să mă răzbun pentru mine, dar nu mă răzbun. Prin împăcarea mea cu vrăjmașul, eu l-am prevenit. Dă-mi și tu de știre mai dinainte cu harul tău. Eu am uitat răul pe care el mi l-a făcut. Uiștă și tu păcatele mele. Eu îl iubesc așa cum l-am iubit mai înainte de a mă el. Iubește-mă și tu, Doamne, dacă te-am scârbit cândva pe tine. Poartă-te cu mine așa cum m-am purtat eu cu el. Eu am făcut ceea ce mi-ai poruncit tu prin harul tău, fă și tu ceea ce ai făgăduit, iertați și vi se va ierta, amin. Versetul următor, versetul 38, Domnul Iisus își continuă învățăturile în felul următor. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu măsura cu care veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Răscumpăratul Domnului Isus, adică omul născut din nou din Dumnezeu, prin credință și pocăință, este rânduit de răscumpărătorul său ca să fie în lume ca o conductă a harului lui Dumnezeu. Prin el se scurg spre semeni, darurile lui Dumnezeu, ca să slujească spre mântuire și de Porunca este limpede și categorică: dă și ți se va da. Numai conducta înfundată nu dă mai departe apa care curge prin ea. Și atunci, nici nu mai primește altă apă, n-are pe unde să mai primească. Credinciosul care nu dă mai departe darurile primite, nu mai poate primi altele. El este o conductă înfundată prin care nu mai pot curge darurile proaspete ale lui Dumnezeu. Ceea ce are în el se învechește și primește mirosul urât al conductei, adică al firii vechi. Înțelegi tu, fratele meu, porunca mântuitorului care zice, dați și vi se va da? Ferice de tine dacă îți pui inima să o înțelegi. De împlinirea ei aterne fericirea și propășirea ta. Dați și vi se va da. Un om mergea pe malul râului cu gând să se arunce în apă și să o sfârșească cu viața. O fetiță a ieșit înainte. Era îmbrăcată cu o rochiță ruptă și plângea. Ce ai tu copilă de plângi? Mama e greu bolnavă și nu avem ce mânca. Atunci omul a scos tot ce avea în buzunar și a dat fetiței, fiindcă își zicea el că tot se neacă. Cum a primit banii, fetița s-a înveserit și a pornit fuga spre casă. Omul acela s-a luat după ea ca să vadă unde intră. Când a intrat în casa aceea, fetița arătă fericită ci i-a dat un domn și toți ai casii s-au bucurat. Văzând aceasta, omul acela și-a zis, Iată cu ce puțin lucru poți să faci pe alții fericiți. Și s-a hotărât să facă tot ce stă în putință să vină în ajutorul unor oameni așa de lipsiți. În felul acesta, gândul i s-a mutat în altă parte și anume, cum să ajute pe acei oameni și a părăsit gândul de a se mai sinucide. Câți oameni și-ar ușura necazul dacă ar veni în ajutorul altora mult mai necăjiți și mai lipsiți decât ei. Bunurile primite și păstrate numai pentru tine nu-ți pot da mângâiere. Ele se învechesc, se strică și în loc să întărească viața, om îmbolnăvesc. Egoismul este cel mai mare dușman al fericirii. Dați și vi se va da, spune Domnul Ban, că vi se va turna în sâmb o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Cu cât dai, cu atât devii mai darnic. Cu cât ți-arăți bunătatea spre alții, devii mai bun, mai asemănător cu Dumnezeu. Focul, cu cât cuprinde mai multe lucruri de pe lângă el, devine mai mare. Dați și vi se va da! Cel care ne-a dat această învățătură și ne-a făcut această făgăduință, ne-a și arătat în același timp în el împlinirea și a uneia și a celelalte. Spune cuvântul, căci cunoașteți Harul Domnului nostru Isus Hristos, care fiind bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia sa să vă îmbogățească pe voi. El s-a smerit, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată pentru ce Dumnezeu l-a înălțat și a dat un nume care este mai pe sus de orice nume. Citat din 2 Corinteni 8.9 și Filipeni 2, 8, 9. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L085. Mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile deosebit de minunate și de puternice care poartă în ele potențialul de împlinire în măsură în care îl lăsăm să lucreze în noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Doamne, să fiu creștin, inimă mea, inimă mea. Domne, vreau să fiu creștin. Să fiu mai sfânt în inima mea, în inima mea, Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea.